Хочу вплутувати її в цю ситуацію, хоч би як мене мучило те, що я не можу з нею поговорити Як ти тримаєшся без Райлі? – запитала Аліса Ти вже готова до його повернення? Я кивнула, але нічого не сказала Я завжди намагаюсь змінити тему, коли вона заводить розмову про мого чоловіка Аліса відкинулася на спинку дивана і запитала Йому досі подобається Кембридж? Так, – відповіла я, показуючи язик Райлі Крихітка щиро всміхнулася. «Мені цікаво, чи буде моя дитина схожа на цю дівчинку. Сподіваюся, вона досить мила, але моя думка, певно, дуже упереджена». Радлі розібрався у тамтешньому метро?» – спитала Аліса і розсміялася. «Присягаюся, під час кожної нашої розмови він десь блукає, не знає, на яку гілку обрати – А чи Б». «Так», – відповіла я їй, – «він уже розібрався». Аліса сіла на диван. «Маршале!» Її чоловік зайшов до вітальні. Аліся забрала Райлію мене з рук і віддала її Маршалові, питаючи, «Зміниш її підгузок?» «Не знаю, навіщо вона попросила його про це, я лише нещодавно його змінила». Маршал скривив ніс і забрав Райлію в Алісі. «Хто тут до нас, смердюча дівчинка?» Вони одягнені у схожі комбінезони. Аліса схопила мене за руки і потягнула з дивана так швидко, що я її заверещала. «Куди ми йдемо?» Дівчина не відповіла. Вона йшла до спальні. Коли ми ввійшли, зачинила двері. Кілька разів вона пройшлася туди-сюди по кімнаті, потім зупинилася і глянула на мене. «Краще розкажи мені, що в біса відбувається, Лілі?» Я відступила назад, шокована її словами. «Про що вона говорить?» Я інстинктивно опустила руки на живіт, бо подумала, що вона його помітила, та Аліса навіть не глянула на мій живіт. Вона підійшла і тиснула пальцем мене в груди. «В англійському Кембриджі немає метро, дурепоти!» «Що?» «Я була геть спантеличена!» «Я вигадала це!» – пояснила вона. «З тобою вже давно щось не так. Ти моя найкраща подруга, Лілі, і я знаю свого брата. Я розмовляю з ним щотижня, і він не такий, як раніше. Що сталося між вами, і я хочу знати, що саме, просто зараз». Лайно. Я знала, що рано чи пізно це станеться Я повільно підвела руки до рота Я не знала, що розповісти Алісі Скільки саме розповісти До цієї хвилини я не уявляла, як важко мені приховувати все від неї Насправді мені навіть трошки полегшило від того, що вона так добре мене знає Я підійшла до її ліжка і сіла «Аліса», – прошепотіла я, – «сядь» Я знала, що їй буде майже так само боляче, як було мені вона підійшла до свого ліжка, сіла поруч зі мною, протягнувши до мене руки. Навіть не знаю, з чого почати. Вона стиснула мої долоні, але нічого не сказала. За наступні 15 хвилин я все розповіла. Розповіла про сварку, розповіла про те, що Атлас забрав мене, розповіла про лікарню, розповіла про вагітність. Я розповіла їй, що останні 6 тижнів засинаю в сльозах, бо ще ніколи в житті я не почувалася такою самотньою і наляканою. Коли я закінчила розповідати, ми обидві заплакали. Вона нічого не сказала, доки я говорила, лише зрідко вимовляла. О, Лілі. Однак Аліса й не повинна була нічого казати. Ралі її брат. Я знаю, вона хоче, щоб я врахувала його минуло, як це було минулого разу. Я знаю, вона захоче, щоб я помирилася з ним, тому що він її брат. Ми повинні бути однією великою щасливою сім'єю. Я точно знала, про що вона думає. Деякий час Аліса мовчала, адже обдумувала мою розповідь. Нарешті вона поглянула мені в вічі і стиснула мої руки. «Мій брат кохає тебе, Лілі. Він так сильно тебе кохає. Ти змінила все його життя і зробила його тим, ким здавалося йому не стати. Як його сестра, я дуже хочу, щоб ти знайшла в собі ту силу пробачити йому». «Та як твоя найкраща подруга, я можу тобі сказати, якщо повернешся до нього, я більше ніколи з тобою не розмовлятиму». Мені знадобився час, щоб осягнути її слова, а потім я стала схлипувати. Вона теж стала схлипувати. Аліса обійняла мене, і ми оплакували нашу спільну любов до ралі. Ми плакали через те, що так ненавиділи його тієї миті. Ми, жалюгідно, попивкали кілька хвилин на ліжку, вона відпустила мене зі своїх обіймів і підійшла до комода, щоб взяти пачку серветок. Ми обидві витиряли очі та сякалися, і тоді я сказала «Ти найкраща подруга з усіх. Вона кивнула «Я знаю, а тепер я ще й стану найкращою тіткою». Аліса витерла ніс і знову схлипнула, але зараз вона всміхалась «Лілі, у тебе буде дитина!» Вона сказала це із захопленням у голосі. І зараз уперше я змогла хоча б трішки породіти з приводу своєї вагітності. Я не хотіла тобі казати, але я бачила, що ти набрала вагу. Я думала, що ти просто в депресії та багато їси, тому що Райлі поїхав. Вона підійшла до шафи і взялась діставати для мене речі. У мене так багато одягу для вагітних. Ми заходилися перевдягати наряди. А потім вона дістала валізу і відкрила її. Стала складати до речі, аж доки валіза вщент не забилася. «Я не зможу носити це», – сказала я їй, тримаючи в руці сорочку, на якій був досі цінник. «Це все дизайнерський одяг, я його забрудню». Аліса розсміялась, але все одно поклала речі в валізу. «Вони мені більше не знадобляться. Якщо я знову завагітню, я просто скажу своїм людям, щоб купили мені ще». Вона взяла іншу сорочку з вішака і передала мені. Ось, помірій оцю. Я зняла свою сорочку, через голову одягла ту, що для вагітних. Розправивши її, глянула на себе в дзеркало. Я мала вигляд вагітної. Такої вагітної, що більше неможливо було цього приховувати. Вона поклала руку мені на живіт і дивилася в дзеркало разом зі мною. Ти вже дізналась, це хлопчик чи дівчинка? Я похитала головою. Я не дуже хочу знати. «Сподіваюсь, що дівчинка», – сказала Аліса. «Наші доньки могли б стати найкращими подругами». «Лілі?» Ми обидві розвернулися і побачили Маршала на порозі. В його очі були прикуті до мого живота, до Алісиної руки, яку вона досі тримала на моєму животі. Він нахилив голову і кивнув мені, а тоді спандаличено мовив. «Ти, Лілі, там...» «Ти ж знаєш, що вагітна!» Аліса спокійно підійшла до дверей і взялася за ручку. «Є слова, яких ти ніколи не повинен повторювати, якщо хочеш, аби я надалі була твоєю дружиною. Це і є ті слова. Затямив?» Маршал звів брову і відступив на крок. «Так, гаразд, затямив. Лілі не вагітна!» Він поцілував Алісу в чоло і поглянув на мене. «Я не вітаю тебе, Лілі. Абсолютно ні з чим!» Аліса випхала його за двері, зачинила їх і повернулась до мене, пропонуючи, нам треба спланувати вечірку з нагоди твоєї вагітності. Ні, спочатку я повинна розказати Райлі. Вона зневажливо помахала рукою. Він нам не потрібен, щоб спланувати вечірку. Ми триматимемо інформацію про неї в секреті, доки ти йому не скажеш. Вона дістала свій нованбук, а я вперше, відтоді як дізналася, що вагітна, раділа з цього. Розділ 30. Дуже зручно повертатись додому від Аліси, просто на ліфті. Однак інколи я хочу переїхати з власної квартири. Мені досі не затишно в ній. Ми прожили там усього тиждень до того, як розійшлися з Ізраїлі, і він поїхав до Англії. Мені не випало нагоди відчути себе там як удома, а тепер видається, що мене там замкнули. Від тієї ночі я навіть не могла спати в нашому ліжку, тому ночую в гостєвій спальні, на своєму старому ліжку. Аліса і Маршал досі єдині, хто знає про вагітність, відколи я їм сказала, минуло два тижні. Це означає, що нині я на 20-му тижні. Я знала, що повинна сказати мамі, але Райлі повернеться за півмісяця. Я відчувала, що спочатку повинна розповісти йому, а не комусь іншому. Якби ж, то я могла якось приховати від неї свого живота, доки Райлі не повернеться в штати. Мабуть, варто змиритись, що мені все-таки доведеться зателефонувати йому повідомити його про це на відстані. Уже два тижні я не зустрічалася з мамою. Це найдовший період, впродовж якого ми не бачимося з нею, відколи вона переїхала в Бостон. Тому, якщо ми не зустрінемось найближчим часом, вона з'явиться в мене під дверима тоді, коли я до цього не буду готова. Присягаю, що за останні два тижні мій живіт збільшився удвічі. Якби хтось, хто добре мене знає, зустрів мене, він відразу б зрозумів у чому річ. Поки що в крамниці ніхто нічого не говорив. Мені здається, вони вагаються. Вона вагітна чи просто поглачила? Я стала відчиняти двері своєї квартири, натомість їх уже відчиняла зсередини. Коли я натягувала куртку, щоб приховати живіт від того, хто стояв за дверима, Райлі вже дивився на мене. Я одягнена в одну із сорочок, які подарувала Аліса. Я ніяк не могла приховати, що це сорочки для вагітних, адже він витрішався на мене. Райлі. Райлі приїхав. Моє серце шалено забилось обрудну клітку. Шия засвербіла, тому я торкнулася її рукою відчула долоною своє пришвидшене серцебиття. Моє серце шалено калатило, тому що я боялася його тому що я ненавиділа його, тому що я сумувала за ним. Він повільно озирав мене від живота до обличчя. Ним заволоділа гримаса болю, ніби я щойно штрикнула його ножем у серці. Він повернувся веселью і трикнувся свої губ руками. Райлі захитав головою, ніби не розумів, що коїться. Він мав вигляд зрадженого. Ледве вичавив із себе моє ім'я. «Лілі?» Я заклякла на місці, Однією рукою тримали живіт, ніби захищаючи його, а другу поклали на груди. Я занадто боялась поворухнутись або щось сказати. Перш ніж реагувати, я хотіла точно знати, як він відреагує. Побачивши страх у моїх очах і пришвидшене дихання, він простягнув долоню, ніби намагаючись заспокоїти мене. Я не скривджу тебе, Ліві. Я прийшов поговорити. Він ширше відчинив двері та вказав на вітальню. «Глянь!» ралі відступив у бік, і я побачила, що позаду нього хтось стояв. Тепер я почувалася так, ніби мене зрадили. «Маршали?» Той умитчо здійняв руки на свій захист. «Я уявлення не мав, що він повертається додому, Лілі!» Ралі написав мені повідомлення і попросив про допомогу. Він сказав, щоб я не розповідав нічого ні тобі, ні Ісі. «Будь ласка, не дай їй привід розлучитися зі мною, я просто невинний свідок». Я похитала головою, наче намагалася зрозуміти, що я насправді бачу. «Я попросив його зустрітися зі мною тут, щоб тобі було комфортніше поговорити зі мною», – сказав Райлі. «Він тут для тебе, не для мене». Я знову подивилась на маршала. Він кивнув. Це додало мені впевненості, і я вийшла. Ралі досі був у шоці, але це зрозуміло, він далі зиркав на мій живіт і відводив очі так, ніби йому боліло, коли він дивився на мене. Провів руками по своєму волосю, а потім указав на коридор, звертаючись до маршала. Ми будемо в спальні. Якщо ти почуєш, що я, якщо я стану кричати, маршал розумів, про що Ралі його поросив. Я нікуди звідси не піду. Ідучи слідом за Райлі в нашу спальню, я думала, як це бути таким, як він? Не мати уявлення, як ти поводитимешся, або якою шаленою буде твоя реакція, не мати абсолютно ніякого контролю над своїми емоціями. На коротку мить мені стало його трішечки шкода. Та щойно я звела очі на ліжко, згадала ту ніч, мій жаль ураз розвіявся. Райлі став зачиняти двері, але не зачинив їх до кінця. Здається, він постарів на цілий рік за ті два місяці, що я його не бачила. Мішки під очима, зморщений лоб і сутула спина. Якби розкаяння постало в людській подобі, воно мало б точно такий вигляд, як у Райлі. Він знову поглянув на мій живіт і повільно ступив крок мені назустріч. Потім ще крок. Він поводився обережно, як і повинен був. Райлі боязко простягнув руку, наче запитував дозволу. Туркнутися до мене Я спокійно кивнула Він наблизився до мене ще на один крок І впевнено торкнувся долоною мого живота Я відчула тепло його руки через сорочку заплющила очі Попри всю ту ворожість, яка виникала до нього в моєму серці Почуття нікуди не зникли Ви не можете просто перестати кохати Когось тільки через те, що він завдав вам шкоди Найбільшого болю завдають не людські вчинки, його завдає кохання. Якби вчинок не був пов'язаний із коханням, цей біль було б легше пережити. Він поводив рукою по моєму животу, і я знову розплющила очі. Райлі похитав головою так, ніби не міг збагнути, що відбувається. Я дивилася, як він повільно опустився навколішки переді мною, обійнявши мене руками за талію. Він притулився губами до мого живота, з'єднав руки в мене за спиною притиснувся до мене чолом. Складно описати, що я відчувала до нього тієї секунди. Будь-якій матері було б приємно бачити, що батько від самого початку так любить своє дитя. Мені було важко приховувати вагітність, мені було важко приховувати її від нього, незважаючи на всю ворожість, яку я до нього мала. Доки він пригортав мене, я торкалася руками його волосся Яка частина мого єства хотіла кричати і викликати поліцію, як мені слід було вчинити того вечора А частині мене було шкоди того маленького хлопчика, який тримав на руках брата і дивився, як він помирає Частина мене думала, що краще б я ніколи його не зустріла І частина хотіла, щоб я змогла йому пробачити він забрав руки з моєї талії, сперся об матрас біля нас, випростався і сів на ліжко. Збираючись ліктями на свої коліна, він затолив й рота. Я сіла поруч. Я розуміла, що нам доведеться поговорити, але не хотіла цього. «Гола правда?» – він кивнув. «Я не знала, хто з нас повинен почати першим. Мені не було чого йому сказати, тому я чекала, доки заговорить він». Навіть не знаю, з чого почати, Лілі. Райлі провів рукою по своєму обличчі. Може, почнеш зі слів «Вибач, що напав на тебе?» Ми звернулася. Його очі були сповнені рішучості. Лілі, ти собі не уявляєш. Мені так шкода. Ти собі не уявляєш, як я жив ці два місяці, усвідомлюючи, що скою із тобою. Я стиснула зуби. Я відчула, як стала пальцями зіжмякувати ковдру в кулак «Не уявляю, як він жив?» Я повільно похитала головою «Ти не уявляєш, Райлі!» Я підвелася Злість і ненависть іскрили з мене Розвернувшись, я вказала на нього пальцем «Це ти не уявляєш? Ти навіть не уявляєш, через що змусив мене пройти? Боятися, що коханий чоловік тебе вб'є!» Мене нудило від самої думки про те, що ти зі мною скоїв. Це ти не уявляєш, Райлі, не уявляєш. Пішов ти, пішов ти до біса за те, що скоїв зі мною. Я глибоко вдихнула. Я була шокована своєю промовою. Мене накрила хвиля гніву. Я витрила сльози і відвернулася, адже не могла дивитись на Райлі. «Лілі», – мовив він, – «я не уявляю». «Ні!» – прокричала я, знову розвернувшись до нього. «Я ще не закінчила! Ти не повинен розповідати мені свою правду, доки я не закінчу!» Гралі схопився за підборіддя, ніби намагався вичавити із себе напруження. Зеркнув додолу. Він не міг бачити гнів у моїх очах. Я ступила три кроки йому назустріч і стала навколішки. Я поклала руки йому на ноги, хотіла змусити його дивитись мені в очі, доки говоритиму. Так, я зберегла магніт, який Атлас подарував мені, коли ми були дітьми Так, я зберегла щоденники Ні, я не розповіла тобі про своє татуювання. Так, напевно мені слід було розповісти І так, я досі люблю його і любитиму до смерті, тому що він був величезною частиною мого життя І так я впевнена, що тобі боляче це чути, але нічого зі сказаного не давало тобі права чинити зі мною так, як ти вчинив, навіть якби ти заскочив мене з нему ліжку. Ти все одно не мав права мене бити, клятий ти сучий сину. Я відштовхнулася від його колін, підвелася і крикнула. Тепер твоя черга. Я далі ходила по кімнаті. Моє серце билося так, ніби хотіло вискочити з грудей. Я воліла б його випустити, якби я могла, то негайно випустила б його. Ще декілька хвилин спливло, поки я ходила по кімнаті. Мовчання Райлі та мій гнів, врешті-решт, перетворилось на біль. Мої сльози виснажили мене. Я так стомилася від своїх почуттів, як кинулась на ліжко і заплакала в подушку, так сильно притулилась до неї обличчям, що ледве дихала. Я відчула, як рай ліг біля мене. Він ніжно опустив руку мені на потилицю, намагаючись загладити біль, якого він мені завдав. Я заплющила очі, досі притискаючись до подушки, і відчула, як він обережно прихилився біля моєї голови. «Моя правда в тому, що я не знаю, що сказати», – сказав він тихо. «Я не зможу змінити того, що заподіяв тобі, і ти ніколи не повіриш мені, якщо я пообіцяю більше цього не робити». Ралі поцілував моє волосся. «Ти мій світ, Лілі, мій світ. Коли я прокинувся на цьому ліжку тієї ночі і побачив, що тебе немає, я знав, що ти не повернешся. Я прийшов сказати тобі, що мені дуже прикро. Я прийшов сказати тобі, що я погодився на ту пропозицію щодо роботи в Міннесоті. Я прийшов попрощатися. Але, Лілі... Він знову поцілував моє волосся і різко видихнув. Лілі, тепер я не можу цього зробити. У тобі росте частинка мене. І я вже люблю цю дитину більше, ніж любив будь-що у своєму житті. Голос у нього став ламкий. Він міцно обійняв мене. Не забирай її в мене, Лілі, будь ласка. Будь ласка. Його біль відлунням пронизав моє тіло. Я підняла голову з присякнутої сльозами подушки, поглянула на нього. Він відчайдушно притулився губами до моїх губ і потім відсунувся. «Будь ласка, Лілі, я кохаю тебе! Допоможи мені!» Релі знову швидко поцілував мене. Я не відштовхнула його, тож він поцілував мене втретє, у четверте. Коли він торкнувся моїх губ у п'яте, він більше не відсовувався. Він обійняв мене обома руками і пригорнув. Моє тіло втомлене і слабке, але воно пам'ятає його. Моє тіло пам'ятає, що його тіло може заспокоїти будь-які почуття. Саме цієї ніжності моє тіло прагнуло два місяці. «Я кохаю тебе», – прошепотів він, цілуючи мене. Райлі легенько торкнувся язиком до мого. Мені було приємно та водночас боляче, коли я зрозуміла, що відбувається, то я вже лежала на спині, а Райлі на мені. Його дотик – це все, що мені зараз треба. А ще – це те, чого не можна йому дозволяти. Його рука ковзнула в моє волосся, і я вмить перенеслася в ту ніч. Я в кухні, і він так сильно тягне мене за волосся, що мені боляче. Райлі прибрав пасма з мого обличчя. І вмить я перенеслася в ту ніч. Я стою у дверях, а він проводить рукою по моєму плечі, перш ніж косити мене, що було сили. Релі ніжно притулився своїм чолом до мого. І вмить я перенеслася в ту ніч. Я лежу на цьому самому ліжку, він лежить на мені, аж раптом він б'є мене головою в чоло так сильно, що мені накладають шість швів. Моє тіло не стало відповідати на його дотики. До мене повернувся гнів. Він припинив цілувати мене, коли відчув, що я заклякла. Коли Ралі відхилився і поглянув на мене, то все зрозумів. Мені не треба було нічого казати. Дивлячись одне одному в очі, ми могли розповісти набагато більше голої правди, ніж промовляючи слова. Мої очі говорили йому, що я більше не хочу, щоб він до мене торкався. Мої очі говорили йому те, що він уже знав. Він повільно закивав. Підвівся, сповз із мене, і сів на краю ліжка спиною до мене. Досі киваючи, він повільно встав, цілком розуміючи, що сьогодні я йому не пробачу. Релі подався до дверей. Зачекай, озвалася я. Він розвернувся до мене в півоберта, дивлячись уже з дверей. Я звала підворіддя. Нарешті, глянувши на нього, я хотіла б, щоб це була не твоя дитина, Райлі. Усім своїм єством я хотіла б, щоб ця дитина не була частинкою тебе. Якщо я думала, що його світ не можна ще більше зруйнувати, я помилялася. Райлі вийшов зі спальні, а я припала лицем до подушки. Я думала, що завдам йому стільки ж болю, скільки він завдав мені. То відчую смак помсти. Але не відчула. Замість цього я почувалася мстивою та пітлою. Я почувалася так, наче я – це мій батько. Розділ 31 Мама, я скучила, коли я тебе побачу. Я витріщалась на повідомлення відтоді, як ралі дізнався, що я при Надії минуло два дні. Я знала, що час сказати про це мамі. Я не нервувала через те, що повинна була сказати їй про вагітність. Єдине, що лякало мене, це обговорення моєї ізраїльської ситуації. Я. Я теж за тобою скучила. Зайду до тебе завтра на обід. Приготую лазанью? Тільки на я надіслала мамі повідомлення, мені надійшло ще одне. Аліса, приходь сьогодні вечеряти до нас. Ми приготуємо піцу. Я нанавідувала Алісу декілька днів, відколи Райлі повернувся додому. Я не знала, де він живе, але підозрювала, що в них. Найменше, я хотіла б нині бути з ним в одній квартирі. «Хто ще буде?» «Аліса». «Лілі, я не вчинила б із тобою так. Він працює до восьмої ранку. Будемо лише ми в трьох». «Вона занадто добре мене знає. Я відповіла Алісі, що зайду, коли закінчу роботу». «Що діти їдять у цьому віці?» Ми сиділи за столом. Райлія спала, коли я прийшла, але я розбудила її, щоб потримати на руках. Аліса не заперечувала адже їй не дуже кортить, щоб Райлія не хотіла спати якраз тоді, коли буде пора вирушати у колиско. «Грудне молоко», – відповів Маршал із повним ротом їжі. Та інколи я засовую її до рота, змочений у садовий палець, щоб вона відчула смак. «Маршале!» – закричала Аліса. «Я сподіваюся, ти жартуєш?» «Звичайно, жартую», – сказав він. «Однак я не була впевнена, що він справді жартував». «А коли вони починають їсти дитяче харчування?» – запитала я. «Я розуміла, що мені слід знати такі подробиці ще до народження дитини». «Приблизно в чотири місяці», – відповіла Аліса, позіхаючи. Вона поклала виделку і відкинулася на спинку стільця, потираючи очі. Хочете, вона сьогодні побуде в мене, щоб ви могли виспатись?» «Ні, не треба», – сказала Аліса а Маршал одночасно з нею відповів, «Це було б чудово». Я розсміялась. «Серйозно, я живу поверхом нижче. Завтра я не працюю, тому якщо не висплюшся сьогодні, то зможу поспати завтра». Аліса деякий час обдумувала мою пропозицію. «Я залишу тобі свій мобільний, найти випадок і ще знадоблюся». Глянувши на ралію, я широко всміхнулася. «Ти чула? Сьогодні ти ночуватимеш у тій лілі». Аліся склала в сумку для підгузки скільки речей, на чому з Райлією їхали в подорож країною. Ти зрозумієш, коли вона зголодніє. Не грій молоко в мікрохвильовці, просто постав його в... Знаю, перебила я. Я вже гріла для неї десь 50 пляшечок за все її життя. Аліса кивнула і підійшла до ліжка. Вона поставила біля мене сумку для підгузків. Маршал годував Райлією у вітальні, доки ми чекали на нього. Аліса вляглася на ліжко. Вона сперлася головою на руку і запитала «Знаєш, що все це означає?» «Ні, а що? Сьогодні я матиму секс, уперше за чотири місяці». Я скривила ніс. «Мені справді слід це знати?» Вона розсміялась та кинулась на подушку, але потім сіла і мовила «Чорт, напевно мені треба поголити ноги, здається цього я також не робила чотири місяці». Я розсміялась, а потім різко зітхнула. Я швидко схопилася руками за живіт. «О, Господи! Тільки но ну, я щось відчула!» «Та невже!» Аліса поклала руку на мій живіт. Наступні п'ять хвилин ми просиділи в тиші, чекаючи, що це станеться знову. І справді я відчула м'яке, непомітне штовхання та зразу розсміялася. «Я нічого не відчуваю», – промовила Аліса, заколюючи з губи. «Певно, зовні це можна буде помітити за кілька тижнів». Ти вперше відчула, як вона рухається? Так, я вже боялася, що в мене буде найлінивіша дитина в історії Я тримала руки на животі, сподіваючись знову відчути цей рух Ми посиділи в тиші ще кілька хвилин І я не могла не задуматись над тим, як хотіла б, щоб у моєму житті все склалося інакше Реально мав би бути тут Це він мав би сидіти біля мене і тримати руку в мене на животі Не Аліса Ця думка майже відібрала мене всю радість тієї миті. Напевно, Аліса помітила це, тому що поклала руку на мою й потиснула її. Коли я глянула на подругу, вона вже не всміхалася, натомість мовила до мене Лілі, я давно хотіла тобі дещо сказати. О господи, мені не сподобався її голос. Що саме? Вона зітхнула і сумно всміхнулася. Я знаю, що тебе пригнічує ситуація з моїм братом. Неважливо, якою мірою він буде причетний, я просто хочу, щоб ти знала це буде найкращий досвід у твоєму житті. Ти будеш чудовою мамою, Лілі, дитині дуже пощастило. Я рада, що в кімнаті лише ми за лісою, адже її слова змусили мене сміятися, плакати і схлипувати, як підліток, у якого вирують гормони. Я обійняла її й подякувала. Якимось дивовижним чином Алісині слова знову зробили мене щасливою. Всміхнувшись, вона сказала, а тепер іди візьми мою дитину і забери її звідси, щоб я могла зайнятися сексом зі своїм непристойно заможним чоловіком. Я перекотилась по ліжку та звелася на ноги. Ти точно знаєш, як підбадьорити, це твоя сильна сторона. Вона всміхнулася, саме для цього я тут, а тепер іди геть. Розділ Розділ 32 у мене було так багато секретів останнім часом, але найсумніше те, що я змушена приховувати щось від мами. Я не знала, як вона це сприйме. Я знала, що вона зрадіє моїй вагітності, але я не знала, як поставиться до нашого з Райлі розриву. Вона любить Райлі, і беручи до уваги її поведінку в таких ситуаціях, вона напевно знайде виправдання його вчинкам і спробує переконати мене повернутися до нього. Чесно кажучи, це була одна з причин, чому я відкладала з нею зустріч адже боялася, що їй удасться змусити мене передумати. За ці дні я здебільшого трималася, здебільшого я була така зла на нього, що думка про те, що пробачити, здавалась мені безглуздою, Але інколи я так сумувала за ним, що аж задихалася. Сумувала за тим, як ми веселились, сумувала за тим, як ми кохалися, сумувала за тим часом, коли сумувала за ним. Райлі так багато працював, що я, коли він з'являвся біля дверей, бігла через усю кімнату і кидалася в його обійми, тому що дуже за ним сумувала. Я навіть сумувала за тим, як він любив, коли я робила так. У дні, коли мені важко триматись, я хочу, аби моя мама знала про все, що відбувалось. Інколи я просто хочу під'їхати до її будинку, звернутися калачиком у неї на канапі і лежати, доки вона заправлятиме мені волосся за вушко та казатиме, що все буде гаразд. Інколи навіть дорослим жінкам потрібен затишок маминої оселі, у якому ми можемо бути слабкими. Я сиділа у своїй машині на її під'їзній доріжці добрих п'ять хвилин, доки знайшла в собі сили вийти. Мені було поскудно через те, що я повинна це зробити, адже я знала, що це також розіб'є її серце. Я ненавиділа, коли вона сумувала, а якщо скажу їй, що я одружилася з чоловіком, який міг стати схожим на мого батька, це дуже її засмутить. Коли я зайшла в квартиру, вона була в кухні та викладала локшину на сковорідку. Я не одразу зняла пальто з очевидних причин. Я була не в сорочці для вагітних, але без верхнього одягу мій живіт було важко приховати, особливо від моєї мами. «Привіт, Люба», – сказала вона. Я ступила в кухню та обійняла її збоку, доки вона викладала сир поверх лазані. Коли мама поставила страву в духовку, ми пішли до їдальні сіли. Вона притулилась до спинки стільця і випила чаю зі склянки. Мама всміхнулася. Я ще більше ненавиділа всю ситуацію, адже бачила, якою щасливою вона була. «Лілі», – сказала мама, – «я повинна тобі дещо сказати». Мені це не сподобалося. Це я прийшла до неї, щоб поговорити. не неладна слухати її? «Що там?» – нарішучи запитала я. Вона взяла склянку чаю обома руками. «Я десь з ким зустрічаюся?» У мене відвесла щелепа, і хитаючи головою, я запитала. «Справді? Це...» Я вже збиралась сказати чудово, але потім стала хвилюватись, що вона може опинитися в такій самій ситуації, як і з татом. Вона побачила вираз занепокоєння на моєму обличчі, тому взяла мене за руки. «Він хороший, Лілі, він хороший, повір». Я одразу заспокоїлась, адже бачила, що вона каже правду. Я бачила, що її очі світяться від щастя. «Отакої», – мовила я, – адже не очікувала такого розвитку подій. «Я щаслива за тебе. Коли ти нас познайомиш?» «Сьогодні, якщо хочеш», – відповіла мама, – «я можу запросити його до нас на вечері». Я похитала головою і прошепотіла. «Ні, нині не найкращий час». Вона стиснула мою руку, адже зрозуміла, що я прийшла сказати їй дещо важливе. Я вирішила розпочати з хорошої новини. Я встала і зняла пальто. Спочатку мама нічого не запідозрила. Вона подумала, що я вирішила влаштувати зручніше. Але потім я взяла одну її руку і притиснула до свого живота. «Ти станеш бабусею!» Вона широко розплющила очі і декілька хвилин просто мовчала від здивування. Але потім їй на очі стали навертатися сльози. Вона буквально підскочила зі свого місця та обійняла мене, промовивши. «Лілі, о господи!» Вона відступила, всміхаючись. «Так швидко! Ви планували вагітніти? Ви лише недавно одружилися!» Я похиталася головою. «Ні, це стало для нас несподіванкою, повір!» Мама розсміялась і ще раз обійняла мене. Потім ми знову сіли. Я намагалася всміхатись, але моя посмішка була не схожа на усміх майбутньої матері, сповненої захвату від свого стану. Вона майже одразу це помітила. Прикривши рот рукою, мама прошепотіла. «Люба, в чому річ?» До цієї хвилини я намагалась бути сильною. Я намагалась не жаліти себе в присутності інших людей. Але я так хотіла бути слабкою біля мами. Хотіла перестати боротися хоча б на коротку мить. Дуже хотіла, щоб вона підтримала мене, обійняла та сказала, що все буде гаразд. І далі сталося саме це. Наступні 15 хвилин я проплакала в неї на руках. Я більше не могла боротись сама за себе. Мені треба було, щоб хтось учинив це замість мене. Я вирішила не розповідати їй усіх подробиць наших стосунків, але розповіла про найважливіше – про те, що він крив до мене більше, ніж один раз, і про те, що я не знаю, що робити, що я боюся стати матір'ю-одиначкою, що боюся вирішити щось неправильно, що боюся того, що надто слабка, і що я не повинна була заявити на нього в поліцію, щоб його арештували, що боюся того, що я занадто вразлива і не знаю, чи не занадто гостро реагую». Власне, я розповіла їй все, навіть те, чого сама не могла визнати. Вона принесла з кухні серветки і повернулася до мене за стіл. Коли ми нарешті випликали всі сльози, мама стала жмакати серветку в руках, не зводячи з неї очей і закручуючи її кільцями. «Ти хочеш знову бути з ним?» – запитала вона. «Я не сказала так, але я також не сказала ні». Це вперше від часу тих подій я абсолютно відверта. Відверта з нею та з собою. Може це тому, що вона єдина серед знайомих мені жінок була в такій ситуації. Вона єдина, хто міг зрозуміти, як сильно я заплуталася. Я похитала головою і знизала плечима. Більша частина мене вже ніколи не зможе йому довіряти. Але величезна частина мене сумує за тим, що ми з ним мали. Нам було так добре разом, мамо. Ті моменти, коли я була в Зрайлі, стали найкращими в моєму житті. Інколи я думаю, що, можливо, мені не варто розривати стосунки. Я провела серветкою під оком, щоб витерти сльози. Інколи, коли я справді сумую за ним, я кажу собі – «Що, може, все було не так погано, може, я зумію змиритися з його поведінкою, коли він дуже злий, заради того, щоб він був зі мною, коли він добрий». Мама поклала свою руку на мою, погладила її великим пальцем. «Я прекрасно знаю, що ти маєш на увазі, Лілі, але найменше за все тобі слід забувати, де твоя межа. Будь ласка, не дозволяй цьому статися». Я геть не зрозуміла, що вона мала на увазі Вона помітила мій спантеличений погляд, тому стиснула мою руку і пояснила детальніше У кожного з нас є межа, те, з чим ми здатні миритися, перш ніж розірвати стосунки Коли я одружилася з твоїм батьком, я чітко знала, де моя межа але поступово, з кожним наступним випадком, моя межа відсувалася трішки далі, і ще трішки далі. Ударивши мене вперше, він одразу вибачився, він присягався, що це більше не повториться. Ударивши мене вдруге, він вибачався ще більше. Утретє, він не просто мене вдарив, він мене побив. І щоразу я залишалася з ним. Учетверте, він просто дав мені ляпаса. І коли це сталося, я відчула полегшення. Я пам'ятаю, як подумала цього разу він хоча б не побив мене, усе було не так погано. Вона піднесла серветку до очей і сказала кожен такий випадок поступово руйнує твою межу. Ти вирішуєш залишитись один раз, і наступного разу тобі вже набагато складніше піти. Урешті-решт, ти вже не знаєш, де твоя межа, тому що починаєш думати я терпіла п'ять років, ще п'ять. Це не так уже й багато. Мати взяла мене за руки і тримала їх, доки я плакала. Не був як я, Лілі. Я знаю, що ти віриш у його кохання до тебе. І я впевнена, що він тебе кохає. Але його кохання неправильне. Він не кохає тебе так, як ти цього заслуговуєш. Якщо Раллі по-справжньому тебе любить, він не дозволить тобі повернутися. Він вирішить покинути тебе, Аби бути впевнений, що більше тебе не скривдить Ось на таке кохання заслуговує жінка, Лілі Усім серцем я б хотіла, аби вона розповідала все це не з власного досвіду Я прихилилась до мами, обіймаючи її З незрозумілої причини я гадала, що мені доведеться оборонятися, коли я прийду сюди Я ніколи б не подумала, що прийду і вчитимуся в неї Мені слід було знати я думала, що в минулому моя мама була слабкою, але насправді вона одна з найсильніших жінок, яких я знала. Мамо, озвалася я, відсуваючись від неї, я хочу бути тобою, коли виросту. Вона розсміялася і прибрала волосся з мого чола. З її вигляду я зрозуміла, що вона, не вагаючись, помінялася зі мною місцями. В тієї миті їй більше боліло за мене, ніж за себе. «Я хочу тобі дещо сказати», – промовила мама. І знову потягнулась до моїх рук. «Того дня, коли ти проголошувала промову на батьковому похороні, я знала, що ти не просто заклякла, Лілі. Ти стояла на трибуні і відмовлялася сказати хоча б щось хороше про цього чоловіка. Тоді я пишалася тобою найбільше. Ти була єдиною людиною в моєму житті, яка захищала мене. Ти була сильною». Коли я боялася, з її ока впала сльоза, і вона додала, «Будь тією дівчиною, Лілі, сміливою та зухвалою!» Розділ 33 «Навіщо мені три автокрісла?» Я сиділа на дивані в Алісі, роздивляючись усі речі. Сьогодні вона влаштувала вечірку з нагодами моєї вагітності. Прийшла моя мама. Мама Райлі навіть прибула з Англійської нагоди, але тепер вона відпочиває після перельоту в гостовій кімнаті. Прийшли дівчата з квіткової кремниці, а ще декілька друзів із моєї попередньої роботи. Навіть де він завітав? Насправді було досить весело у супереч тому, що я побоювалась цієї події останні кілька тижнів. «Саме тому я сказала тобі скласти список, щоб не отримувати однакові подарунки», – мовила Аліса. Я зітхнула. Напевно, скажу мамі, щоб повернула своє в магазин. Вона вже й так придбала мені достатньо речей. Я всталася і заходилася збирати подарунки. Маршал уже пообіцяв мені віднести їх у в мою квартиру, тому Аліса допомогла зібрати все в пакети. Я тримала їх відкритими, доки вона складала туди все, що стояло на підлозі». Я вже на 30-му тижні вагітності, тому їй не дісталося легше завдання – тримати пакети. Ми все зібрали, і Маршал уже вдруге пішов відносити речі в моє помешкання. А я якраз відчиняла вхідні двері Алісіної квартири, щоб перетягти повний пакет подарунків до ліфта. Я не очікувала побачити ралі, але саме він стояв у коридорі і дивився на мене. Ми обоє були дуже здивовані тим, що зустрілися, адже ми не розмовляли від дня нашої сварки три місяці тому. Однак ця зустріч була неминучою. Не можна бути найкращою подругою чоловікової сестри, жити з ним в одному будинку і врешті-решт не зустріти його. Я впевнена, що Ралі знав про сьогоднішню вечірку, бо його мама прилетіла, щоб на неї потрапити, але він усе-таки мав трохи здивований вигляд, коли уздрів позаду мене всі ті подарунки – Мені стало цікаво. Його поява якраз перед тим, як я мала піти, була випадковістю чи підходящим моментом. Він поглянув на пакет, який я тримала, і потягнувся за ним. «Дай це мені». Я дала. Він відніс той пакет, а разом із ним ще один униз, до квартири, доки я збирала свої речі. Коли вони з маршалом повернулись, я якраз була готова йти. Ралі взяв останній пакет і попрямував до вхідних дверей. Я рушила за ним». Маршал мовчки глянув на мене, ніби запитуючи, чи можна реально піти зі мною квартиру. Я кивнула. Я не можу вічно уникати його. І зараз випала прекрасна нагода обговорити, що нам робити далі. Між нашими квартирами лише кілька поверхів – але поїздка в ліфті Ізраїлі здалася найдовшою в моєму житті. Я помітила, що чоловік декілька разів дивився на мій живіт і подумала про те, як він зараз почувається, адже він не бачив мене останні три місяці вагітності. Двері квартири були зачинені. Я відчинила. Він пішов за мною, заніс усі речі в дитячу кімнату. Я чула, як він пересував там щось і відкривав коробки. Я залишилася в кухні і мила речі, які навіть не треба було мити. Моє серце вискакувало аж до горла від думки про те, що він у моїй квартирі. Я не боялася його, просто нервувала. Я хотіла бути більш підготовленою до цієї розмови, адже ненавиділа протистояння. Але я знаю, що нам слід обговорити все щодо дитини і нашого майбутнього. Просто не хочу цього робити, принаймні, зараз. Ралі прийшовся коридором, а потім зазирнув на кухню. Я знову помітила, що він дивиться на мій живіт. Він дуже швидко відвів погляд. Хочеш, я зберу колиску, доки я тут? Напевно, мені варто сказати ні, але він на половину відповідальний за дитину, яка росте мені. Якщо він пропонуватиме допомогти мені фізичною працею, я пристану на його пропозицію, хоч би якої злої я на нього не була. Так, ти мені дуже допоможеш. Він указав на пральню. Мій ящик з інструментами досі тут. Я кивнула, і Райлі пішов у пральню. Відчинивши холодильник, я заглянула туди, щоб не дивитися, як він знову проходитиме по кухні. Коли він нарешті знову подався в дитячу кімнату, я зачинила холодильник і притулилася до нього чолом, схопившись за ручку. Я вдихнула та видихнула, намагаючись розібратись, що зараз відбувається в мене всередині. Він має справді гарний вигляд. Я так давно його не бачила, що вже й забула, який він вродливий. Раптом мені дуже захотілося побігти по коридору і стрибнути в його обійми. Я хочу відчути його губи на своїх. Я хочу почути, як сильно він мене кохає. Я хочу, щоб він ліг біля мене і поклав руку мені на живіт, так, як я уявляла вже багато разів. Це було б так просто. Моє життя було б набагато простішим тепер, якби я пробачила йому і ми знову були разом. Я заплющила очі, повторила слова своєї мами. Якщо Райлі по-справжньому тебе любить, він не дозволить тобі повернутись. І тільки цей спогад завадив мені побігти по коридору. Упродовж наступної години я клопоталася по кухні, а Райлі був у дитячій. Зрештою, мені довелося пройти повз дитячу, щоб взяти зі спальні зарядний пристрій для телефону. Повертаючись назад по коридору, я зупинилась біля дверей. Колиска була зібрана, він навіть постелив постільну білизну. Він стояв, тримаючись за бильця, і дивився в порожню колиску. Такий тихий і спокійний, аж схожий на статую. Він настільки поринув у свої думки, що навіть не помітив мене у дверях. Стало цікаво, про що він думає. Чи думав він про дитину? Про дитину, яка спатиме в цій колисці, але з якою він не житиме. До цієї хвилини я навіть не була впевнена, чи хотів він бути частиною життя дитини. Але вирос його обличчя, довів, що хотів. Я ще ніколи не бачила стільки суму в одному погляді. І це при тому, що він навіть не стояв лицем до мене. Тієї миті я відчула, що його сум абсолютно не пов'язаний зі мною. Він сумував через думки про дитину. Він підвів очі і побачив мене у дверях. Випростався, не наче вийшов із трансу, і, вказуючи на колиску, сказав. Готово. Ралі заходився складати інструменти назад у ящик. Тобі ще чимось допомогти, поки я тут. Я похитала головою, підійшла до колиски і замилувалася. Я ще не знала, хто в нас буде, хлопчик чи дівчинка, тож вирішила обрати натуральну кольорову гаму. Набір білизни був коричнево-зелений із зображенням трави і дерев. Він пасував до штор і зрештою пасуватиме до настінного розпису, який я запланувала тут виконати. Я також запланувала перенести в дитячу кімнату кілька вазонів з крамниці. Я не могла стримати усмішку, адже бачила, що тут уже стала вимальовуватись загальна картина. Він навіть повісив мобіль. Я потягнулася до нього і вимкнула. Заграла колоскова брамса. Я спостерігала за мобілем, доки він не прокрутився по колу, а потім глянула на ралі. Він стояв на відстані кількох футів і дивився на мене. Щойно ми звернулись, я подумала про те, як легко люди засуджують інших, коли не знають ситуації. Я руками засуджувала маму за її поведінку. Коли ви не знаєте всього, дуже легко вірити, що можна не роздумуючи покинути людину, яка скривдила. Легко казати, що ви не зможете й далі кохати того, хто завдав вам болю, якщо ви не та людина, яка кохає. Коли хтось ображає вас, нелегко одразу зненавидіти цю людину, адже довгий час ви думали, що вона ваша доля. В очах Ралі промайнула крапля надії – я зненавиділа ту секунду, коли він помітив, що я на мить проігнорувала ту стіну, яка виросла між нами. Він повільно ступив до мене. Я знала, що він збирався пригорнути мене, тому швидко відійшла подалі. І таким чином між нами знову з'явилася стіна. Мені було нелегко пустити його в цю квартиру. Він повинен це розуміти. Релі приховав свою реакцію на мою відмову. На його обличчі читала стриманість. Він затиснув ящик з інструментами під рукою, узяв коробку від колиски, у ній було повне сміття від усього, що він відкривав і складав. «Я винесу це на смітник», сказав він, ідучи до дверей. «Якщо тобі ще щось знадобиться, просто скажи мені, добре?» Я кивнула і пробурмотіла. «Дякую». Щойно я почула, як грюкнула в двері, я розвернулася і поглянула на колиску. Мої очі наповнили сльозами. І цього разу я плакала не через себе, не через дитину, я плакала через Райлі. Адже попри те, що він був відповідальний за ситуацію, у якій опинився, я розуміла, як йому сумно. А коли ви кохаєте когось і бачите, що ця людина сумує, ви теж сумуєте. Жоден із нас не заговорив про розлучення або про шанс помиритися. Ми навіть не обговорюємо того, що буде, коли наша дитина народиться за 10 тижнів. Просто тепер я не готова до цієї розмови. І найменше, що він може зробити для мене тепер – це виявити терпіння. Терпіння, яке ралі досі мені винен за ті рази, коли йому не вистачало його. Розділ 34. Я закінчила змивати фарбу з пензликів і пішла назад у дитячу кімнату, щоб помилуватися муралом. Я малювала його два дні – учора, сьогодні. Відколи Ралі приходив і зібрав колиску минуло два тижні. Тепер, коли я домалювала мурал і принесла в дитячу кілька вазонів, я відчувала, що вона нарешті готова. Я озирнулася і трохи засмутилась, що нема нікого, хто міг би разом зі мною милуватися кімнатою. Я взяла телефон і написала повідомлення Алісі. «Я закінчила мурал. Тобі варто прийти і поглянути на нього». «Аліса, я не вдома. Поїхала у справах. Та я зайду подивитись завтра». Я насупилась і вирішила написати повідомлення мамі. Завтра їй треба на роботу, але я знаю, що вона дуже хоче побачити малюнок так само, як я хотіла його закінчити. «Я! Не хочеш приїхати сьогодні в місто? Я нарешті закінчила дитячу кімнату». «Мама! Не можу. Сьогодні в школі творчий вечір. Я буду тут допізна. Дуже хочу побачити. Заїду завтра». Я сіла в крісло-гойдалку та вчинила те, чого не слід було. «Я! Зрозуміла це!» але все одно вчинила. «Я!» «Я закінчила дитячу кімнату. Хочеш прийти подивитися?» Кожен нерв у моєму тілі раптом напружився, коли я натиснула «Надіслати». Я пильно дивилась на екран телефона, доки не побачила відповідь на повідомлення. «Райлі!» «Звісно, уже спускаюся». У миті встала і кинулася працювати над останніми штрихами – я розпушила подушку на канапі і поправила одну з картин на стіні. Коли він постукав у двері, я невпевнена підійшла до них. Я відчинила. І трясся. Він одягнений у медичний костюм. Я відступила вбік, коли ралій уйшов. А Ліса казала, що ти малюєш мурал. Я пішла за ним по коридору до дитячої кімнати. Так, мені знадобилось два дні, сказала йому я. Мені здається, що я пробігла марафон, хоча насправді я лише кілька разів піднімалась на драбину та спускалася з неї. Він озирнувся на мене через плече, і я побачила по обличчю, що він занепокоївся. Він переймався через те, що я все робила тут сама. Він не повинен перейматися. У мене все було під контролем. Тільки на ми дійшли до дитячої, він зупинився у дверях. На протилежній до входу стіні я намалювала сад. Зобразили всі відомі мені фрукти та овочі, що росли в саду, на городі. Я не художник, просто дивовижно, що можна створювати за допомогою проєктора і прозорого паперу. Оце так, мовив Райлі. Я широко всміхнулася, бо впізнала нотки здивування в його голосі, та була певна, що вони щирі. Він зайшов у кімнату і озирнувся навколо, постійно хитаючи головою. «Лілі, це... нічого собі!» Якби переді мною була Аліса, я заплескала б у долоні й стала б стрибати. Але це реалі, і зважаючи на все, що між нами відбувалося, така моя поведінка була б трохи дивною. Він підійшов до вікна, де я розмістила гойдолку, легенько штовхнув її. Вона заколосалася з боку в бік. «А ще вона рухається вперед і назад», – сказала йому я. Я не знала, чи він бодай щось знав про дитячі гойдалки, але я особисто була дуже вражена такою конструкцією. Рейлі попрямував до столика для сповивання і витягнув підгузок із тримача. Він розгорнув його і тримав перед собою. «Такий маленький», – зауважив він. «Не пам'ятаю, щоб Рейлія була такою маленькою». Почувши, як він говорить про Ралію, я трохи засмутилася. Ми живемо окремо від того вечора, коли Ралія народилася, тому я ніколи не бачила, як він поводиться з нею. Райлія склав підгузок і помістив його назад у тримач. Він розвернувся і поглянув на мене, усміхнувшись, а тоді змахнув рукою, вказуючи на всю кімнату. То чудово, Лілі! Абсолютно все! Ти даєш усьому раду!» Він опустив руки до стегон. Усмішка зникла. «Ти дуже добре даєш усьому раду». Раптом здалося, що повітря навколо мене зробилося густим. Раптом стало важко дихати на повні груди, тож з незрозумілої причини я відчула, що мені треба поплакати. Мені справді дуже сподобалася мить, і я засмутилась, що ми не могли провести всю мою вагітність разом і пережити безліч тих митей. Мені сподобалось ділитись з ним чимось, але я також злякалася, що можу дати йому марні сподівання». Тепер, коли він тут, і ми подивились на дитячу кімнату, я не знаю, що робити далі. Очевидно, нам слід обговорити безліч нюансів, але я не маю уявлення, з чого почати. Або як почати. Я підійшла до кріста Гойдалки і сіла. «Гола правда?» – запитала я, глянувши на Райлі. Він глибоко видихнув і сів на канапу. «Будь ласка, Лілі, скажи мені, що ти ладна поговорити про все». Така його реакція дещо заспокоїла мої нерви, адже я дізналася, що він готовий обмірковувати все. Сидячи в кріслі-гойдалці, я огорнула руками Живіт і нахилилася трохи вперед. "Ти перший". Ралі склав руки разом і затиснув їх між колінами. Він подивився на мене таким щирим поглядом, що мені довелося відвести очі. «Я не знаю, чого ти хочеш від мене, Лілі. Не знаю, яку роль на твою думку я мушу виконувати. Я намагаюся дати тобі стільки простору, скільки треба, але разом із тим я неймовірно сильно хочу допомогти тобі. Хочу бути частиною життя нашої дитини. Хочу бути тобі чоловіком, хорошим чоловіком, але я уявлення не маю, що відбувається у твоїй голові». Від його слів я сповнилася провини. Незважаючи на те, що сталося між нами в минулому, він досі був батьком цієї дитини. Він мав законне право бути батьком. Подобалося це мені чи ні? І я хотіла, щоб він був батьком. І я хотіла, щоб він був хорошим батьком. Однак глибоко в мені жив один з моїх найбільших страхів. І я повинна була поговорити про нього з Райлі. Я б ніколи не заборонила тобі бачитись з дитиною, Райлі. Я рада, що ти хочеш бути присутні в моїй житті. Але... Мої останні слова змусили його схилитись вперед та обхопити долонями лице. «Якою б матір'ю я була, якби не хвилювалася щодо твого характеру? Щодо того, як легко ти вибиваєшся з рівноваги? Як я можу знати, напевно, що ти не розлютишся, коли залишишся сам із дитиною?» Біль настільки заповнив його очі, що здавалося, вони ось-ось осунуться, як дамбе. Він категорично захитав головою. «Лілі, я б ніколи...» «Я знаю, Райлі, ти б ніколи навмисно не скривдив нашу дитину. Я навіть не вірю, що ти навмисно скривдив мене. Але ти вчинив це. І, чесне слово, я дуже хочу вірити, що ти б ніколи цього не вчинив. Мій батько кривдив тільки мою маму. Багато чоловіків і навіть жінок кривдить своїх благовірних, але більше ні на кому не зривають свою злість. Я всім серцем хочу вірити твоїм словам, але ти повинен зрозуміти, чому я сумніваюся». Я ніколи не заборонятиму тобі бачитись дитиною, але тобі доведеться продемонструвати свою терплячість, щоб відновити цю довіру, яку ти знищив. Він кивнув, погоджуючись зі мною. Райлі повинен розуміти, що я й так даю йому набагато більше, ніж він заслуговує. Звичайно, сказав він, це твої умови. Все відбуватиметься на твоїх умовах. Добре? Райлі знов склав руки і став нервово покусувати нижню губу. Я відчувала, що він хотів іще щось сказати, але вагався, чи варто. Ну ж бо кажи, про що ти думаєш? Зараз я готова поговорити. Він відхилив голову і глянув на стелю, хоч би що він хотів сказати, йому важко. Я не знала, чи йому важко запитувати мене, чи він боявся моєї можливої відповіді. А що буде з нами? прошепотів він. Я схилила на бік голову, зітхаючи, я знала, що рано.